Софія вийшла з кабінету, наче холодною водою облита. На запитальний погляд Ореста Петровича лише скрушно похитала головою. «Нічого нового», – мовляв. Згадала Вікторію. Їй також було нелегко на новому місці. Також то їхній, ні, не Гадюкін, не Кобринський, а, Полозов, не хотів допомогти в науці. Простіше кажучи, гальмував. «Коли ж мене рік-другий, а подивіться, добрі люди, асистент кафедри, а не кандидат наук? Неподобство? Леда, що не здара, не місце таким поміж науковцями. Ми тут усі в наукових ступенях, а ки в шовках парчі, а вона голе-голісіньке. А ну посуньтеся, пані». Тут мій синочок саме захистився. Він у мене ще з дитячого садка в науці і ще в шостому класі науковій праці публікував з питань мікробіоценозу правого уха білих слонів арктичного регіону в умовах високотемпературних режимів заполяр'я. А також є експертом щодо впливу запаху троянд на ріст телеграфних стовбів при опроміненні місячним сяйвом. А ви гетьте! аби вашим ненауковим духом тут не смердзяло, бо тут усі високочолі вісім потів пролили, українську науку допереду пхаючи, в той час як деякі, і так далі, і таке інше. Вікторії було простіше». У дома консультант з будь-яких питань, бібліотека, а тепер ще й комп'ютер з якимось, не то інтермедом, не то інтерпедом. Щось коротше таке, що можна збирати інформацію з цілого світу, не виходячи з дому. Вітка писала, та Софія не дуже второпала, а питати соромилася. Темнотища сільська. Кого просити, кого питати? До Стояна ти не наважилася, та й довелося б не просити скаржитися на завідувачку. Не личило. Закладати? Ні, ще від татової науки Софія тяжко зневажала дятлів, стукачів, на яких трималася радянська та й не тільки система. Та в кабінеті напроти Стоянового дихає рідним духом іще один чоловік, що не відмовить у пораді – Мир-мир. Нагода записатися на прийом з'явилася поважна. Софія нашкребла у синій книжці автограф, щось там таке, дорогому братові подолі, щиро автор, і пишаючись, наче золотеє, це знесла, подалася до бондаря. Мирослав розчулився ледь не до сліз. Спасибі, сестричко, що не забула триматиму в хаті, мов реліквію, і роксоланці заповім, і онукам передам. Софія запишалася з собою, наче два золотих яйця знесла, а ще кількома вагітна. «А як твоя дисертація? сам розпочав розмову на тему, яка її найбільше цікавила Мирослав Мирославович. «Та ніяк моя дисертація. Маріна Кирилівна мене береже, каже, адаптуватися треба. Звикнути, втягнутися, а наукова робота – це важкий хрест, складно. Не маю сумніву, що ти вже й сама про це здогадалася. Та очі бояться, руки роблять. Так, сестричко? Та я б робила, Мирославе, тільки як почати? З якого боку до цього підступитися? Порадь. Мир-мир замислився, високе чоло, верхня межа якого зміщувалася з роками під натиском розуму і клопотів догори, перетнули зморшки. «Послухай, здається, придумав. Вашій завідувачці скільки років? Добряче за шістдесят, правда? То, може, варто зазирнути у завтрашній день кафедри? Я он про що?» Зустрівши нерозуміючий погляд Софії, продовжував Мирослав. У вас працює доцент Хмалевський. Знаєш такого? Чула, але не бачила. Він зараз у творчій відпустці закінчує докторську дисертацію. Днями відбудеться апробація.